Dit is Liefie Jou, samen met Corrie, maandag en vrijdag om 5 Goeiemiddag en hertelijke welkom bij my program, Mees Lief, ek is Liefie Elke maandag en vrijdag om vijf in die middag, is het Afrikaanse tijd en maak je zak waar je oor die wereld is nie, Ek hoop jy keier Heerlik saam met my Laas keer het ons gekyk na Moe oordeel nie Moe nie mese Etiketeer of in ‘n hokkie sit nie Vandaag gaan ons een bykie kyk Na wanneer mese goedheid misbruik word En emotionele misbruik Maar voordat ons aangaan Eers een stikkie muziek En ons kyk na Jennifer Rush met If you ever gonna lose my life you come aye Never rush me if you ever gonna lose my love en ons kyk na my spijskaart wanneer jou goedheid misbruik word en mys kan kyk hoeveel keer ons al in duisselig het getrap het jy wil iemand help jy wil die tyd, aandag en geld en die persoon of persone of die instantie Jy dink die mens as jou vriende, jy vertrou volkome, en wat gebeur dan? As jy weer jou uitvee, raak jou of net weg met al die geld van goed wat jy vir jou geleen het, of jy hoorskielik met sy gedraaie van ander mense, hoe jy hulle te nagekom het. Dit maak diep seer, wanneer so goedheid in jou gezicht teruggegooi word. Jy voel misbreik en moedeloos, want jy wou net help, jy het net gedoen wat jy van kleins afgeleer is om te doen, en dit is om jou naaste te help. Ongelukkig het nie allemaal die selfde waardes, integriteit of siening oor die lewe as jy nie. Onthou, elke mens het sy eie klein werkie waarin hy leef met sy eie raamwerk, sy eie waardes, en sy eikel dier en die dinge hoe hy groot geword het mee en ook wat hy geleer het so elke mens en niek in sy eie klein wereldkie daar is wel mens wat daarop uit is om ander mense te na te en te vernietig mens wat net kyk wat likend uit ander mense kan bekry en dan uit die staanspoor gebruik maak daarvan om te lig en te bedrieg Wat doen jy as jou pad met een van hierdie gewetenloose spesie gekruis het en jy nou met baie hartseer en pijn en in baagvalle ook financiële skuld sit? Hou jy op om mense te vertrouw? Kyk jy waar en hoe jy vra kan neem? Nee, natuurlik nie. Daar is wel een paar strategie wat die mense kan volg om een mens saaf in die toekomst die mee te beskerm. Ten eerste, onthou ons dien een God van gerechtigheid. Die oordeel kom ons nie toe nie. lord behom in die toekomst gaan maak is by hom seker, voordat jy net weer blindlingsvertrouw help of uitleen. Tweede, skryf jou mentors, mens wat verder as jy is op die levenspad, met betrekking tot geestelike groei, bezigheid en mense verhoudings. Win raad in voordat jy so my net inspring en mense vertrouw en dinge begin doen. En laastens moet nooit gedruk voel om op een kortpad manier iets te doen net omdat jy iemand jammer krij nie. My paad al het gesê, jammerte is ideaal uit. En het is so. Moe nie iets doen omdat jy iemand jammer krij nie. Doen my al die nodige papierwerk as jy bijvoorbeeld een huis wil verheer, geld of items wil uitleen, al is dit aan jou beste vriend, of jou sister's jongste sien, of jou broer, vind op skrif is alle partij beskerm. Wees genadiglik ten jou saaf, leer uit jou teleerstellings, tel jou kop op, en gaan voort met jou eie levensreis. Moe skuldig voel, as jy besluit dat jy iemand ook nie financieel kan help, of bystaan nie, en dan jy voel, die persoon gaan nie geld wat jy vir moet leen, terug teruggeen nie, moet dit dan nie leen nie, moet nie skuldig vir daar oor nie. En onthou, mens, kan nie vriendskap koop nie. Sodra jy vriendskap moet begin koop, dan is dit nie ware vriendskap nie. Kom ons luister na Brian Adams met Everything I Do, I Do It For You, kom my. to Brown Adams meet everything I do, I do it for you. En onthou, wie sta wie sta jou of daai jy wil van die trots. Onthou om jouself ook 'n bietjie in ag te neem en waarde aan jouself te heg. Doen iets vir jouself, want as jy dit nie gaan doen nie, niemand anders gaan dit doen nie. Wees genadig met jouself. Ons kyk na emotionele mishandeling Ek het gaan kyk na die gasverlichting en vastvang in Stockholm Dit is schandel oor emotionele mishandeling Slagoffers van emotionele mishandeling wondergewoonlik wat fout is met hulle Jy het hierdie wonderlijke man of vrou ontmoet en naavorsing weis daarop dat dies daar net soveel vrou mens mans emotionele mishandelaars is Hierdie persoon sy charme het jou voete onder jou uitgeslaan, en kort nadat jylle begin saam intrek het, verloof of getrouwd is, begin die mishandeling. Die nies is vol van emotionele mishandelaars, wat gewelddadig raak, en die aanrand of selfs vermoor. Maar daar is ook die subtiele forme van mishandeling, waar jy geen fysische wonde sien nie, maar daar is diep emotionele wonde, wat nie geseen kan word neem. Jy geloo die fout is by jou, want die persoon is perfect en wonderlik. As jy ander mense, wat hom of haar ken nie, van vertaal, gaan jy een van die gloe geloo nie, en jy is een slagoffer, van emotionele mishandeling, en dit is nie net, in een geval van een verhouding, tussen een man of vrou nie. Hierdie kan ‘n verhouding, tussen een ouder en een kind wees, dit kan tussen kinders wees, dit kan wees tussen vriende en vriendinne, dit kan wees tussen in collega's by die werk ook. So, in die een kant kan mense op jou emoties en op jou gevoel speel om jou sekere dinge te laat doen, want jy voel, as jy dit nie doen nie, is jy nie ‘n goeie mens nie, is jy slag. En mense gebruik, maak gebruik van die emotionele maniere om jou so ver te kry, om iets te doen wat hulle hier moet doen. Die woord gasbelichting of gas, lightning, dit is a vorm van emotionele misbruik, waarin die misbruiker die situasie herhaardelik manipuleer, om die slagoffer te kry, om sy of haar geheer en persepsies te wantrouw. Dit laat die slagoffer alles wat hulle in die lewe staat gemaakt het bevraagd en hulle maak hulle onzeker van alles. Gasbelichting sal heel waarskendlik veroorzaak, dat die slagoffer alles sal gloe, wat die misbruiker vir hulle vertel, ongeacht hulle eie ervaring van die situasie. Gasbelichting van dikwels ander type emotionele misbruiker vooraf, aangezien die slagoffer van gasbelichting ook geneig is, om ander misbruikende, of in ander misbruikende situasies te bly. In 1938 het die verhoogspel Gaslight die licht sien, en in hierdie spel probeer die man en sy vrou, of die man sy vrou mal maak, dier van ‘n die verskeidheid van technieke te gebruik, om haar eie geestesgezondheid en percepsies te laat twyfel. Die man maak gebruik van lanterens in die solder, om na skatte te soek, terwyl hy die rest van die huislichte dover maak en wanneer sy vrou achterkom dat alles dover word. Hy dring echter daarop aan dat dit nie waar is nie en sy dinge verbeel. Door dit te doen probeer hy sy vrou en ander mens oortuig dat sy mal is en dinge verkeerd onthou. Dis omdat sy nie die ware realiteit kan sien nie en so doende begin sy eie oordeel wantrouw. Sy begin dan ook, geloof dat daar iets fout is met daar. Die vrou is nou so bang om eigen probleem die licht te laat sien, omdat sy bang is om die probleem te noem vir die vrees, dat sy verkeerd mag wees, of omdat sy dit nie recht onthou nie. Sy sal dan gehaap word om dinge recht te onthou. Wat het in Stockholm gebeur, is die vraag die aantal werkers van die bank in Stockholm is tussen 23 augustus en 28 augustus 1973 aangehou dier bankrovers tydens die bankroof wat skeef geloop het terwyl die rest van die rovers met die politie onderhandel het en gedeer in die tyd het die slagoffers emotioneel gehag geraak aan die rovers en hulle selfs bystand van die regering gewaier en selfs die rovers verdedig nadat hulle bevry was van die 6-daagse beproeving. Dit moet erg wees, dat jy die roovers help, en selfs die bystand, van die regering weier, om die roovers te verdedig ook nog. Die slaghovers het loyaal geraak, ten hulle vijand. Hulle was afhankelijk van hierdie rovers, vir toestemming tot kos, met steine, en ook toestemming om na die badkamer te gaan. Hulle het loyaal in die roovers geraak, aangezien die roovers die mense was wat hulle gehelp het, ten die vijand, dis nou die politie en een van die vrou het later verloof geraak in een van die kriminele en een ander vrou het die gestig om hulle te help in hulle rechtskostes. Hierdie geislaars het een emotionele band met hulle kapers gevorm. Die vraag is wat is emotionele mishandeling? Emotionele afknawerij of mishandeling behals dat iemand een ander persoon onder sy of haar beheer te probeer kry, dier mag en beheer. Daar word gepoog om mag oor jou te verkry dier verskydenheid van methodes wat gebruik kan word, soos vrees, vernedering, intimidasie skuldgevoelens, manipulatie en dwang, constante kritiek en selfs fysische aanranding om jou te onderwerp aan homofaar. Emotionele mishandeling is een type van breinspoeling wat systematies dier mishandelde sy selfvertrouwe en sinverselfwaarde afbreek. Die mishandelde me, verloor metertijd selfvertrouwe en emotionele mishandeling is wanneer daar constant gehoor moet word hoe sleg jy, jou vriende, jou familie, jou werk, jou waardes en alles wat vir jou belangrijk is. Dit veroorzaak dat die mishandelde nie meer glo in om of al self nie. Al spreef die feite die teendeel en al weet jy ten diepste die teendeel, maar jy hoor hierdie dinge oor en oor, en later begin jy het, ten alle rationele feite, gloe. Dit is, wat gasbelichting is. Een professor in seelkunde, wil enig van sy studenten demonstreer, hoe conditionering werk. Voor ons daarby kom, is nog een stukje mysiek, en ek sit vir ons, op die draaitafel, Annelie van Rooyen met oorwinningslied. Ek een mees wat in geloof laat toe gaan. Hy is ons skuiling, Hy is ons wapen, Hy die kui aan verslaan geslaan. Hy is die rots, Annelie van Royen met die oorwinningslied Ons kyk nou hoe werk hierdie conditionering Die studenten moes een persoon op die kampus kies en elke keer as hulle hierdie persoon op die kampus sien moes vloms, hulle vir hom sê dat hy bleek lyk like, en vir hom vraag of hy nie dak siek is en of hy nie naar voel en sy maag nie werk nie Dit terwyl hierdie student niks makkeer het nie Hy het op daardie betrokke dag hierdie stelling so keer gehoor dat hy as gevolg van hierdie herhaling dit begin gloe het en toe hy het begin gloe het sonder enige rationele rede is dit ook precies wat die in die einde van die dag met hom gebeur het die die aand het hy opgegooi en hy het maagwerkings gehad al het hy niks mekeer nie dit is precies wat met die mishandelde gebeur hy of sy begin later gloe dat het hy of sy is, wat verkeerd is, of iets verkeerd gedoen het, en dat dit alles, sy of haar skuld is, al het, sy of sy niks daarmee te make nie, dit kom alles daarop neer, dat dit die mishandelses dis die skuld is, en dat hy of sy, iets verkeerd gedoen het, jy word in al die forme, geintimideer, selfs met fysische skade aan jou of jou kinders of familie, vriende, of troteldier in eiendom. Die afgraking van jou familie en vriende, is een poging om jou te vervreem, van jou ondersteuningstruktuur, om sodoende eksklusiewe beheer, oor jou emoties te verkry. Daar word van jou verwag, om die mishandelaars emoties te verstaan, maar daar is geen poging, om jou net te verstaan nie. Jou probleem of koisies, word as onbelangrik afgemaak. Die mishandelaar, sy belange kom altyd eerste. Jou belange tel glad nie. Jy loop op eiers om hulle nie te ontstaal nie, want as jy dit doen, is dit jou skuld. Hulle emoties en gevoelens bly altyd die middelpunt van hulle aandag. Hulle neem nooit verantwoordigheid vir die seermaak van ander nie. Dit bly altyd jou skuld. Die argument sal altyd so gedraai word dat jy die blaam daarvoor sal dra. Al hierdie dinge gebeur oor tyd. Anvankelijk is die mishandelaar aantrekkelijk, charmant en hy of sy oorweldig jou geheel en al. En stadig maar seker, begin hierdie charmante persoon se gedrag verander. Jy word letterlik in hierdie aantreklike web ingedraak, soos een insek wat een spinnekopse web aanlokkelijk mag vind en dam subtiel vastgevang in hierdie web. Jy word stadig, maar seker ontmacht. Dit mag bewuslik of onbewuslik wees, maar het gebeur so stadig en subtiel oor die periode van tyd, dat jy het nie altyd achterkom nie. Ons kyk na die effect van emosionele mishandeling. Emosionele mishandeling kan lei tot langdierige sielkunnige probleme. Emosionele mishandeling vind meelstaal in liefdesverhouding plaas, maar het mag ook in ander kontekste gebeur, soos in die werksomgeving, of selfs met vriende, tussen ouders en kinners, tussen broers en sisters, en die mishandeld is die selfbeeld, en vertrouw word so afgekraak, dat hy of sy nie net denk, dit is sy waarskult nie, maar bly so vast aan die mishandelaar. Die mishandelde word mooi dat verstaan, dat sy of haar behoeftes onbelangrik is. Die mishandelde dra ook, of sikkel ook met probleme, soos angst, kroniese depressie, seerkryf, vrees, woede, heilontrekking, laaselfbeeld, slaapversterings, siektesveroudering, afhankelijkheid, onderprestering, onvermoe om te vertrou en gevoel van totale hulpeloosheid je word so oortuig oor hoe waardeloos jy is, dat jy later geloo dat niemand jou ooit sal wil heen nie, dat jy moet nie vastklauw aan wat jy heet, aangezien niemand anders jou sal wil heen nie. Jy grootste vrees is om alleen te wees, en jy word daarvan oortuig dat jy alleen sal wees, aangezien niemand jou sal wil heen nie, en dat jy nergens het om jyn te gaan nie. En daarom bly jy by die mishandelaar, en moet jy dankbaar wees, dat hy of sy nog steeds daar sal wees vir jou. Jy mag selfs een type post-traumatise stress ontwikkel. Dit wat verkeerd loop, is alles jou skuld, en dit rap er by tot gevoelens van waardeloosheid, nitteloosheid en self-plan. Die mishandelde glo later, dat dit sy of waarskuld is, en hoe belachelik dit ook mal mag klink. Dit is die gevolg van conditionering, soos die experiment van hierdie gas, lightning of lighting gewaas het. Alles wat die doen is verkeerd, jy word gekritiseer van jou voorkomst af tot by jou klededrag, jou intellectuele vermoons word gekritiseer en jy vereensaam net al hoe verder. Jy voel skam en hou hierdie mishandelde geheim. Jy raak gewoon daaran en dit is ma, of denk maar dit is hoe dit moet wees. Dit is waarschijnlik die ergste effect. Jy begin al hoe meer taak alkool of middele, so pille of selfs dwalems gebruik, om hierdie sparring te verdoof. Indien jy op die meeste van hierdie punte positief kan antwoord, is jy gasbelig. Jy is geconditioneer as jy op die meeste van hierdie positief kan antwoord, dat dit is hoe jy voel, en dit is hoe jy behandel word. So jy is gaspelig, maar moet nie bang wees nie, jy kan daar uitkom, onthou, jy is uniek, speciaal, enig, in jou soort. Daar is niemand anders op die aarde, wat precies nes so jy is nie. Kom ons luister nog een liekie, voordat ons verder gaan, en op die draad tafel, ek vir ons, Back to Basics werp Jou kommer op hom Daar wil kommer op om. bysieks met werp jou kommer op hom. Ons kyk een wekie na die verskillende vorme van mishandeling. Volgens die literatuur bestaan dan natuurlijk verskillende vorme. Fysische mishandeling, soos fysische aanranding en selfs verkrachting en moord. Verbale mishandeling, soos beledigings en afkrakings Sielkinnig behandelings, soos manipulatie, die aftreiging van die vrou, waarin sy vertel word, dat sy haar kinders gaan verloor, of haar finansiële sekuriteit. Spreek een rechtsgeleerde hier oor, as jy in hierdie situasies is. dit slechts in extreme gevalle, waar een vrou haar kinders mag verloor. Emotionele mishandeling, soos die totale beheer, oor die aneeen. Jaloesie, soos dat jy gereeld beskillig word, van ander verhoudings, wat jy het of moendelik mag hee. Wanneer die mens mooi na die type mishandeling kyk, kan die mens dit in twee kategorieën verdeel. hoe Oeverte mishandeling, dit is dit wat jy kan raak sien. Dit is duidelik en jy kan sien, dat die ander persoon jou fysisch anderhand of verbaal slecht maak. Die tweede ene is, coeverte mishandeling of gasbelichting. Kooverte mishandeling is so subtiel, dat jy dit met die blote oog en oor nie kan hoor of optel nie. Jy word subtiel gemanipuleer en daar word subtiel beheer oor jou hele leven geneem. Wanneer mense na hierdie twee types kyk, kom dit al neer dat alle types mishandeling eindlik ‘n kooverte element bevat. Beide types dat jy voel of daar iets verkeerd is met jou dat jy iets verkeerd doen, dat jy sleg is en dat jy ontneem moet word van jou interactie met ander mense. Dit gaan op die ou einde daar oor dat daar iets fout is met jou en dat alles wat verkeerd gaan in hierdie verhouding jou skuld is. Of jy geslaan word of werbal mishandel word en of jy subtiel net laat verstaan word dat dit jou skuld is en dat jy verkeerd is, dit kom alles op die saafde beginsel neer. Dit is, jy word emotioneel mishandel. Op watere manier jy ook al mishandel word, is die diepste doel van mishandeling om jou onder die mishandelaar se beheer te kry, so dat hy of sy jou lettere kan beheer, jou leven en jou doen later kan beheer, en die rede daarvoor kan die mens later in jou leven sien. Ons kyk na die types van gasbelichting. Jy kry agressie, eerstens. Dit is fysie, fysieke agressie, die meest overwerde vorm van agressie, waar daar fysisk agressief opgetreef word, waar jou of jou besittings verneweer word, jou kinders of jou troteldieren aangerand of selfs vermoor word. Die tweede, een verbale agressie, soos etiketering, dit is sarcasme beskuldigings, planmering, dreigemente, verkleinering, kritiek en bevele. Die mishandelaar plaas homofaarself en 'n meer waardige posisie en een hom of die recht toe om jou te kritiseer. Verbal aggressie kan ook meer koeverteforme inneem soos advies, analysering, verkleining en ondervraging. Maar dit is net meer subtiele maniere om jou minderwaardig te laat of om jou minderwaardig te laat voel, hoewel dit soos hulp blijk. Dit beteken 'n algewenne woorde, ek weet van beter, en jy kan nie sonder my nie. Die subtiele agresie, en my skandasie, eindlik is alle mishandeling, verskillende vorme, van hierdie agresie, en ons kyk dan, na die ontkiening, en miskenning, minimalisering, en dan die konstante chaos, in my mense lewe. Das emotionele afpersing, onvoorspelbare reaksies. Daar is ook verwerping, jou teenwoordigheid waardes of selwaarde woord verwerp, jou sienings woord as onbelangrik afgemaak, jy woord geisoleer, en isolering is die einddoel van emotionele mishandeling. Jy woord totaal afgesnui van al jou ondersteunings mechanismes, wat jou dag mag vertel, dat daar niks verkeerd is met jou nie. Jy word afgesnif van mense, wat moendelike bedreigings vir die mishandelaar kan wees, op die gebied van die liefde. Jy word geïsoleer van potentiele lewe maats. Jy word geïsoleer van jou familie, vriende en enige met anders, wat jou dag net anders mag oortuig. Jy word van alles geïsoleer, saas van jou eie finansies, so dat jy totaal in sy of haar beheer is, en glat nie daaruit kan kom nie. Die einddoel is om seker te maak, dat jy so alleen, en van alles ontneem is, dat hierdie persoon, alles in jou leven word, so dat jy so afhankelijk raak, dat jy hom of haar, nooit sal of wil verlaat nie. Einde kan of wil verlaat nie. Die mishandeling maak nooit raak nooit beter nie, maar word progressief net erger, en slechter. Dit beinvloed jou selfbeeld en selfwaarde oor verloop van tyd, en dit raak net slechter en slechter. En soos my voorbeeld van die professor in seelkunde, gloe jy dat jy slecht is, en dat niemand jou ooit sal wil heen nie. Jy gloe dat dit beter sal raak, maar dit raak nooit beter nie. Soveel mense gloe, dat dit trouwe en kinders, een probleem sal oplos, dit los nie die probleem op nie, dit raak in teendeel net soveel erger. Kom ons luister nog een likkie voordat ons na kenmerke van die mishandelaar kyk. En op die draaitafel het ek Chrissy Lein met One Day at a Time. As jy mismoedig voel, herself voel vandag, of as jy net voel, jy het een bykie onderskraag nodig, luister na die woorde van hierdie likkie, kom my. Ja nine minutes, one day at a time. So, licht die ken op, hou jou oor omhoog, steek daar die, of hou jou kop om, omhoog, en steek die ken uit, en kyk die lewevol in die oor, jy is uniek en special, en hoef nooit terug te staan, vir enige iemand anders nie. Ons amal is gebore, met die selve voorrichte, Die selfte kansen moet daar wees, so niemand anders is beter as jy nie. Jy is uniek in jou eie reg. Ons kyk na hierdie mishandelaars. Jylle is jaloersbesittlik en krijs ondervra so farmaat geredeeld. Die mishandelaar beheer so farmaatse so jylle lewe met wie vriende mag wees, wat jy moet aantrek, wat jy mag doen, self jou finansies voor die, die mishandelaar beheer. Die mishandelaar kan vriende bekom, soos poliesiemanne, rechtsmense, selfs jou eie familie om jou in die te laat beland, so jy verkeerd optree of voet verkeerd sit. Die mishandelaar breek in op jou privaatheid, soos dier jou wachtwoorde te breek op jou Facebook of Twitter of e-post in te gaan, om jou privaat boodkap te lees, vat jou dagboek en lees met daarin, die mishandelaar het heel waarschijnlijk groot geword, met een misjonele omgeving, en sylke mishandelaars, of mishandelde kinders toon as volwassenes, meer verhandelike en agressieve gedrag, maar is ironies genoeg ook, geweldig afhankelijk van die maats, wie hulle juist mishandel, hulle het negatieve opinies van die staff, en die vermoons. Hy het oor die algemeen een negatiewe percepsie oor die wereld om hulle. Enige mishandelaars sikkel en geheel met depressie, angst, post-traumatische en natuurlijk ook woede. Hy of sy leer dat mishandeling een manier is om hulle eigen voelings van jaloezie, gemoedskommelings, zwak selfbeeld, machteloosheid, vreesierkrui en woede te hanteer die mese handelaar is gevolgelik aangedrok tot mense, wie hulle saaf sien as hulpeloos, en nie hulle eie gevoelens, persepsies of sienings na waarde agneem. Kom ons luister na, het uh, vertensieke of twee, gaan kry daar kopie koffie, ek gaan saaf een kopie koffie drink, en ons luister na handelsvlies of twee, voordat ek by die punt kom, hoe om dit aan teer.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 Maak vandag jou dag, met vandag vervoer. Je kom nie. Jy is ingeskakeld bij Net Radio is aan jy kies rond my, Corrie, met my program, lief ek is lief vir jou. En ons kyk na emotionele mishandeling. Vandag, nou alles wat ons na gekyk het, is die vraag nou wat kan jy Wat kan jy doen? Jy wil nooit in soe verhouding gewees het nie. Jy het nie gevraag daarvoor nie. Enige emens die met soe persoon in een verhouding betrokken raak en jy het. Hierdie mens is net te ongelooflik, aanvankelijk, net te wonderlik. Dit sal gevoel het dat het te goed was om waar te wees. Jy toe ontdek dat het wel te goed was om waar te wees. Eerstens, erken jou gevoelens van machtloosheid seer, vrees en woede, en sê vir jouself, dis hoe jy nou voel. Tweedens, jy kan tot die besef kom, dat dit nie jou fout is nie. Kyk miskien na die redes, hoe kom jouself nie, na waarde acht nie. Het die dalk in jou kinderdal, boodskappe, ewers verstaan, dat jy nie goed genoeg is nie? Het hierdie probleeme hierdalk al daardig ontstaan? Het jou ontkenning, isolasie, ontoepasselige skuld al hier begin en is dit ook om jy onzeker en jy goed genoeg voel nie? Na voor so toon, dat tot soveel as 43% mishandel is, as kindreeds mishandel is. Is dit die gevoel van jou eie onzekerheid met intimiteit, vertrouwe en commitment wat jy so onzeker maak? Is jy so disperaat vir liefde en goedkering, dat jy enig jy sal doen, dat iemand van jou sal hou? Dalk is jy so geïntimideer dier iemand anders se woede en kritiek. Leer om jouself na waarde te ag. Jy kan besef dat jy as mens perfect geskapen is en toegeris is met alles wat nodig is om succesvol te wees en besef dat daar in wees in niks verkeerd is met jou nie. Jy het net sekere rechte as mens en niemand verdien om emotioneel mishandel te word nie. Jy kan achterkom wat die mishandelaar sy eie emotionele koisies is, en jy gaan beseef dat hierdie persoon ewers een gevoel van intense verwerping of een gevoel van uiterste minderwaardigheid het, en jou onder sy of haar moet hou om sylke gevoelens te probeer vermaai. En die enigste rede om dit te vermaai, is om jou jyldemaal onder ei of beheer te hou ten koste van alles. Jy kan dat nou self beseef dat die mishandelaar sy of haar koisies op jou projekteer. Projekteering of projekteer beteken, dat die persoon jou beskuldig van swakhede, wat hy of sy eindelijk in hom of herself sien. Een sielkinnige kan gesien word, om jou meer te help met die inpak van emotionele mishandeling. So die persoon kan jou ook help, om gesonder maniere aan te leer, om hierdie mense te hanteer, ook om mooi te like, na jou behoeftes om te sien, en jou te help, besef dat hierdie nie jou fout is nie. Jy kan ook ‘n gerechtelike pad loop en word in wetskringen gesien as krimineel geteisterd. So daar die aksie is daar. Kriminele teistering waarvan jy dag die slagoffer is. Spreek jou prokurierie oor as jy in so situasie is. Onthou, jy is nie alleen nie, is baie soos jy, hulp is beskikbaar, by jou sielkunnige, psychiater, dokter, rechtsadviseer, en saafs die politie. Moe nie, dat dit jou onderkry nie. Onthou, jy is uniek en spesiaal Da is net een persoon, soos jou per die hele aardboel. En wat ek elke keer sê is, onthou, binnen jou, het jy daar die diep kracht, daar die sterk kracht, waarmee jy die wereld nie ook kan kyk, waarmee jy kan opstaan en voor en toe gaan en sukses kan behal. Op hierdie noot gaan ek jou groet, om daarom ingeskakel te bly ongelukkig, is my siekmankie nie vanavond om 8 uur opnie, maar Dr. Tini Eilers is om 7 aan die woord met meditation. Skakel in vir kos vir jou siel om 7 Met meditasie, dit is altyd heerlik om na die bemoedigende woorde in die onderrig te luister wat in hierdie programme aangebied word. Kyk hier saam met ons op ons webwerf. Gaan na www.netradio.is op. Ag jammer, netradio.is op en sue.site. www.netradio.is www.co.za Die radio spiel ook daar Daar is potgooie van voorde programme Indien jy dag misgeloop het Of as jy dag nie weer wil luister Gaan luister gedis daar Sluit aan ons Facebook groep Gaan like ons Facebook plaie Nooi al jou familie en vriende om saam met ons te keier Indien jy wil adverteer op die radio Of indien jy een van ons programme wil borg Contact ons op die webwerf, onder die hoofie, contact ons, is daar een vormpje, wat jy kan invul, en, ons kan jy ook help, om jou, bezigheid, na die volgende vlak, in die kieperruimte te neem, contact my korregeris, ek kan vir jou webwerf bou, en ook vir jou domeinreel, as ook, een gratis SSL, sekreteitsysteem, op jou webwerf, so jy kan een winkelkie opzet, en veilige betalings neem, onthou, Google penaliseer jou, indien jy, nie een SSL, systeem op jou webwerf het nie. So as jy nie een het nie, plaas my jou webwerf gratis oor na ons hosting maatskapie USL services en jy krijg gratis uh, SSL sekretiesysteem ook op jou webwerf. Stierf my uh, e-postie by kori by netradiosa.co.za oor Op die web 5 rechtsonder is een WhatsApp tekenkie, klik daar op en stuur so met vir my een WhatsApp boodskapie, noem net jou naam en die rede vir die boodskap en ek sal met jou gesels. Indien jy jou boeken wil bemerk, gereeds gedruk of e-boeken, ons kan dit op ons boekwinkel laai, kontak my geris, indien jy boeken het wat geproeflees of vertaal moet word, ons kan jou help, en selfs al wil jou boek in audioformaat op e-serie bemerk, kan ons ook kontak vir Kathy by Cathy by net radio sa.cu.z sy sal vir jou een kwotaasie gee om daar die speciale audio boek die licht te laat sien. Op hierdie noot groet ek jou een lieflike aand verder, een lieflike naweek en as jy op die paaie is, wees asjeblief veilig hou maar Een waaksame oogie oor die verkeer om jou, voor jou, achter jou, langs jou. Rij die spoed, moet nie drink en bestuur nie en moet nie jaag nie. Onthoud die mense en jou motor is jou verantwoordigheid. Bring jou en jou geliefdes veilig aan by die eindbestemming waar jy wil wees. Ek groet jou en ek speel uit met gebed van Janie de Tooi en Lucas Marie. Tot ziens, tot volgende keer. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skaduw blij. Gee dat elke aardse vreugde en vries eindelik nietig word vir my. Elke afdraaipaikie ken ek, elke keer het ek gedwaal, elke keer het u my iedig, het hier die laaste maal. Elke dag is die gedachte, elke kamer net verduur. Elke aardse droom van reikdom en roem, met de schaduw tegen die muur. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net gedien. Eindelijks mag ek na u vaders van rust my Heer vernaamd daarheen wat ek is is met genade wat ek het is net geleen eindelig smag ek na u waters van rus my hier vernannt da heen lei my fashion designers caviar in het